7. Felhőtlen délelőtti égbolt. A napsugarak megcsillannak a ház előtt parkoló autó fényes felületén. Az én autóm, ezzel jöttünk ide. Most itt áll, első lámpái, akár üres, tágra nyílt szemek. Mint a némán kiáltana felém: Menekülj, amíg teheted, fuss, amíg nem késő, de erre gondolni sem lehet. Nem mehetek el innen csak akkor hagyhatom el a Marhemet, ha már megtaláltam legszet és Smillát. Akkor beülhetek majd az autóba, elhajthatok innen, és soha többé nem kell visszanéznem. Kicsit közelebb megyek, oldalra döntöm a fejem, és az autó melletti nyomokat nézem a múrvában. Egy másik jármű nyomai egy heves elindulás után maradtak itt. Tűnődve követem a mély keréknyomokat, míg nem kiegyenesednek, és egybeolvadnak az úttesttel. A tegnap előtti éjszakára gondolok. Arra, hogy felébredtem a kinti zajokra, és észrevettem, hogy Alex nem fekszik az ágyban. A résnyire nyitott ablakon át egy hangos, feldúlt női hang szűrődött be. Azt pedig egy durva ajtócsapódás követte, majd az abroncsok csikorgása. A perzselő nap az alkaromat égeti, de nem mozdulok, egyre vörösebb lesz a bőröm, miközben egyre csak a nyomokat bámulom. Arra az autóra gondolok, meg a benne ülő két emberre. Az egyik érkezett, a másik távozott. Végül hátat fordítok a nyomoknak, nem bírok tovább gondolkodni. Kis idő múlva lent találom magam a múlónál, tenyeremmel napellenzőt formálok a szemem elé, és a tavat kémlelem, az acélkék, titokzatos vízfelszínt. Aztán megint a csónakban ülök. Kint, a lidérces közepén, a sziget felé tartva. Ugyanazon a helyen kötök ki, ahol tegnap, ügyetlenül partra szállok, felkaptatok az emelkedőre, és körülnézek. Alig tizenkét órája, hogy ugyanitt álltam. Nincs vesztegetni való időm. Eltökélten indulok meg. Ezúttal módszeresen fogok neki a kutatásnak. Bokorról bokorra. Bozótosról bozótosra fésülöm át a szigetet. A fekete bakancs ugyanott van, ahol tegnap este találtam, de most nem hagyom, hogy elvonja a figyelmem, amikor elhaladok mellette. A sziget határozottan barátságosabb nappal, de a terep ugyanolyan nehezen járható. Kidőlt fák és burjánzó vadnövényzet díszíti az iszapos lábvidéket. A cipőm időről időre belesüljed a barnás fekete latyakba, és erővel kell kiszabadítanom a lábam. Bizonyára Alex és Smilla is ezekkel a kihívásokkal találkozott a sziget felderítésekor. Smillának nem lehetett könnyű itt átvergődnie. Ez a hely minden, csak nem csábító. A kezdeti lelkesedése ellenére gyorsan elpárologhatott a kalandvágya. Mégis folytatták a játékot, ahelyett, hogy visszajöttek volna hozzám és a csónakhoz. Történt volna itt valami? Valami, ami miatt képtelenek voltak visszajönni? Mi lehetett az? És hova mehettek ebben az esetben? Hirtelen megtorpanok. Csikorgó ellenállást érzek magamban. A gondolataim, a felmerülő kérdéseim minden olyan mesterkéltnek tűnik, erőltetetnek, mintha magamat akarnám becsapni. Lehuppanok egy fatörzsre, előveszem a mobilom és felhívom Alexet. Főleg azért, hogy valamivel elfoglaljam magam, eltereljem a gondolataimat. Még mindig ki van kapcsolva a telefonja, és megint az előre felvett, rutinos bemutatkozó szöveget hallom. Gyorsan kinyomom a hívást. Talán jobb, ha nem hívom többször. Annyira felkavaró, annyira fájdalmas minden egyes alkalom, amikor Alex hangját hallom. Magam alá húzom a lábamat, és gondolatban már ott is vagyok a kezdet kezdetén. Néhány nappal, legfeljebb egy héttel a termék bemutató után történt. Korán végeztem, és a pláza előtti parkolóba tartottam, kigombolt kabátban. A hó nagy része már elolvadt, és a nap is a közelgő tavasz ígéretével kecsegtetett, de metsző szél fújt, és a levegő sem volt még igazán meleg. Megláttam a bejárat előtt parkoló sötét autót, de addig nem fordítottam rá különösebb figyelmet, Míg nem egyszer csak valaki rámdudált és letekerte az anyós ülés fölé ablakot. Alex volt az. Ösztönösen a hajamhoz kaptam, oldalra simítottam, és megigazítottam pár tincset. Aztán lassan közelebb mentem, kezemet a letekert ablak szegélyére helyeztem, és előre hajoltam. Mit csinál itt? rekedtem felnevetett, majd vigyorogva tudakolta, hogy csak rossz napom van-e, vagy mindig ilyen arrogáns vagyok. Először nem is értettem, mire céloz. Aztán elvörösödtem. Beláttam, hogy a kérdésemből feltehetőleg inkább fölényeskedés árat, mint sem őszinte meglepődés. Nem volt időm elnézést kérni és magyarázkodni, folytatta. Magára várok. Maga miatt vagyok itt. Miattam? Ez lehetséges volna. Ugyan miért? Próbáltam megszólalni, de egyetlen hangot sem sikerült kinyögnöm. Gondoltam, hazaviszem. Szálljon csak be. Olyan nyugodt és magabiztos volt a hangja, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne az, hogy ő most engem hazafúvarozzon. Annak ellenére, hogy egyáltalán nem ismertük egymást, felemeltem a tekintetem, a busz megálló felé néztem. Pár perc múlva jön a busz, ami hazavinne. Haza a konyhasztahoz, a némaságba és a magányba. Ami védett és rám nehezedett. Honnan tudja, mikor végzek? Megvannak a magam módszerei. Azt hiszem, hogy végül Alex hajolt előre, és nyitotta ki a kocsi ajtaját nekem, és hogy emiatt szálltam be. Mert meghozta helyettem a döntést. Alig ültem be, és motyogtam el a címem, Alex fölém hajolt, arcát és melkasát szorosan hozzám nyomta. Azonnal éreztem, ahogy vértódul az arcomba. Aztán rájöttem, hogy félreértettem a helyzetet. Alex csak az én oldalamon lévő biztonsági övért nyúlt. Meghúzta és gondosan bekötött. Gyermekkorom óta nem fordult elő ilyen velem. Volt valami oltalmazó a mozdulatában, valami lovagias, a letűnt korokból. Ez tetszett. Nagyon is. Alex feltette egy napszemüveget, majd kihajtott az autópályára. Időnként felén fordult. A ferde most nyoma sem volt, a levegőre komolyság telepedett. Valami okosat és érdekeset akartam mondani, de csak az időjárással kapcsolatos közhelyek jutottak eszembe. A szívem hangosan zakatolt a ruhám alatt, a szám teljesen kiszáradt. Amikor végre megérkeztünk a házhoz, ahol lakom, összeszedtem a bátorságom, és kezemet lágyan a karjára helyeztem. Köszönöm a fuvart. Alex nem felelt, nem is nézett rám. Egy apró várándítást leszámítva meg sem mozdult. Kezével még mindig a kormányt markolta, tekintetét pedig előre szegezte, mintha készülne valamire. Vagy, merült fel bennem hirtelen a gondolat, mintha indulni szeretne a lehető leggyorsabban. Mintha belátta volna, hogy hibázott, talán nem tetszett neki a parfümöm, talán nem voltam elég vékony az ízlésének. Vagy a rövid autóút alatt kiderült, hogy a személyiségem minden csak nem érdekes. Szerettem volna hangosan magamra ordítani. Már pusztán az a gondolat, hogy egy magamfajta nő egy hozzá hasonló férfit vonzon, forróság öntött el az arcom és a testem. Bármit is gondoltam, bármennyire is reménykedtem, csak képzelgés volt. Természetesen. Remegő kézzel nyúltam a zár felé. Ki kell jutnom innen, ki az utcára, be a kapun és tovább, be a lakásba, az üres némaságba. Kérlek, ne menj el! Egy kéz ragadta meg az enyémet, visszatartott. Lassan visszafordultam. Alex arca most egészen közel volt az enyémhez, olyan közel, hogy éreztem a meleg levegőt, amikor megszólalt. Van benned valami. Nem tudom, mi az, de arra késztet, hogy gondoskodjak rólad. Valami okból kifolyólag, valószínűleg az utolsó szavak előtti kis szünet miatt, azt hittem, eredetileg más befejezést szánta mondatának. A tekintetét kerestem, de azt továbbra is maradéktalanul elrejtette a napszemüvek sötétlencséje. Két ujját lágyan végig simította a tenyeremen, mire vágyjal teli borzongás járta át az alkaromat, majd szétterjedt az egész testemben. Alex eleresztett és a hátsó ülés felé intett, ahol két bevásárló szatyorált, fényes papírjukon egy luxus márka logójával. Mindkettőből papír kandikált ki. Beletelt egy kis időre, mire visszanyertem a hangom fölötti uralmat. Az micsoda? Fehér nemű. Neked. Felnevethettem volna. Talán azt hittem viccel. Talán rögtön tudtam, hogy komolyan gondolja. Akárhogy is, csak nagy sokára tudtam kinyögni, hogy nem vagyok hozzászokva. Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ajándékot kapjak. Egyáltalán nem vagyok hozzászokva semmi ilyesmihez. Akkor Alex végre levette a napszemüvegét és a szemembe nézett. Kérlek, engedd meg, engedd meg, hogy gondoskodjak rólad. Megint azok a szavak, a szavak, amelyek végig söpörtek a bőrömön és melegséget hagytak maguk után gondoskodjak rólad. Valami megnyílt bennem. Hagyni, hogy gondomat viseljék, hagyni, hogy a falak leomoljanak. Nem mindig csak magamban bízni. Beengedni valakit a kisminkelt, jól ápolt burok alá. Ez valóban megtörténhet? Merem egyáltalán hagyni, hogy megtörténjen? Honnan tudod, mekkora a méretem? A hangom alig volt erősebb egy suttogásnál. Alex egyenesen a szemembe nézett, tekintete megserebbent. Mert látlak. Úgy értem, tényleg látlak. Igazából. Csak azt szeretném, ha tudnád. Nem csak abban volt valami, amit mondott, hanem ahogyan mondta. Nyomatékkal. Belém folytotta a szavakat. Csak ültem szótlanul és bámultam őt, ő pedig engem. Olyan érzés volt, mintha képes lenne belém látni, egészen a lelkem mélyére mint ha valamilyen módon tudná, ki vagyok, és mi mindenem mentem keresztül. Mintha ő egy idegen hirtelen lerántotta volna a köztem és a többi ember között folyamatosan ott feszülő sötét leplet. Levegőért kapkodtam, majd a következő pillanatban a testem már magától mozdult. A kezem Alex nyakára fonódott, ajkaim az övéihez tapadtak. Feljött velem a lakásba, és elhúztuk a függönyt. Ott a sötétben kezdődött kettünk története, és a sötétben folytatódott. Megborzongok, a napsugarai, mintha nem tudnának igazán áttörni a fák lombjain. Itt a szigeten nem meleg és sárga a fény, mint odafönt a háznál, hanem szürkés és kötszerű. Elzsibbadt az egyik lábam, változtatok a testtartásomon, majd ismét az iszapos talajra lépek. A cipőtalpamon keresztül is érzem, hogy alattam valamiféle áramlat van. Először arra gondolok, hogy a lábamban újraéledő vérkeringés az, de aztán egy óvatos mozdulattal megpróbálom felemelni a lábam. Ekkor határozottan érzem, ahogy egy erős energiaörvény odalent kavarog, először a bokám és a vádlim köré fonódik, majd hozzám tapad. Felkiáltok és talpra ugrok, Erővel rántom el a lábam. Valahonnan sziszegőn ez hallatszik, Majd egy elnyújtott cuppanás, És elereszt az iszap. Odébálok A lehető legmesszebb a sziget közepétől, Igyekszem mélyeket lélegezni, És a nyugalmamat megőrizni. De ez nehéz. A testemre meg a meleg ellenére is. Elmerülni a mocsárban. Lehetséges lenne ez itt? Megtörtént már valaha? Vajon Alex és Smilla itt fekszenek valahol, tehetetlenül, beléjük folytott csikoltásokkal a lába alatt? Fejemben ott gomolyognak Alex hátborzongató históriája lidércesről. Nem. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy elűzzem a tudatomban fészkelő szörnyűségeket. Nem. Nem. Nem. Hirtelen a parton találom magam. A szigetnek ezt a részét kövekszegélyezik, kicsik és nagyok egyaránt. Egy részük kiáll a vízből, a többi a víz alatt leselkedik, hullámos hínárral belepve. Csalogatónak, de egyben veszélyesnek is tűnnek. Elnézek a víz fölött, szememmel próbálom felmérni, milyen messze van a túlpart. Túl messze. Állapítom meg rövidesen. Smilla még nem tanult megúszni. Ennek ellenére imád fürdeni, Vakmerő és szemtelen a vízben. Tekintetemet ismét lefelé irányítom, vissza a kövekre, melyek némán terülnek el a lábam előtt. Lehetséges lenne, hogy Smilla úgy döntött, fürdik egyet és túl messzire sétált be a vízbe, hogy Alex levette a cipőjét és utána ment, de megcsúszott és beverte a fejét egy kőbe. Behunyom a szemem és megpróbálom elhajtani az előttem megjelenő képeket. Megpróbálom kirekeszteni a katasztrófa gondolatokat, de csak rosszabb lesz. Vajon lehetséges, hogy egy erő vízbe csábította, elvakította és egyenesen a fulladásos halába vezette őket? Ugyanaz az erő, amelyet tegnap este én is éreztem, amikor a csónakból kihajolva a tó alját néztem, miközben Alexre és Millára vártam. Zihálni kezdek. Két oldalról megpofozom magam, hogy elhesegessem ezeket a torz gondolatokat. De ezúttal jó időbe telik, még lelassul a pulzusom, és a vállam is visszaereszkedik a helyére. Mostanra már majdnem az egész szigetet átkutattam, és biztosabb vagyok benne, mint valaha, már nincsenek itt. Lassan sétálok végig a parton. Nem szabad ennyire felizgatnom magam. A lábamat beszippantó iszap is csak képzelgés volt, persze, csak riadt elmém újabb halucinációja. Egy tóban, de még egy szigeten sem lakozhatnak gonosz erők. Ilyesmi csak a mesékben lehetséges. Az pedig, hogy embereket, felnőtt férfiakat és egy négy éves kislányt nyeljen el a mocsár, vagy hogy valamilyen ördögi bűbály becsalogassa őket a vízbe, csak filmeken és könyvekben történik meg. Ott is csak rosszabbakban. Ezzel voltak éppen tisztában vagyok. De hát akkor miért vagyok ennyire nyugtalan? Azért, jövök rá, miközben megállok egy táborhelynek is beillő helyen, mert ha nincs szó semmiféle természet közbenjárásról, akkor Alex és Smilla eltűnésének egy teljesen észszerű magyarázata kell, hogy legyen, és ez már sokkal ijesztőbb gondolat. A lábam elé nézek. Egy zöld ponyva és egy foltos régi matrac között elszenesedett tűzifák fekszenek egymás hegyén hátán. A primitív tűzrakóhely körül csikkek és üres sörös üvegek hevernek. És egy kis. Egy piszkos kis. Közelebb lépek, lehajolok, és alaposan szemügyre veszem a matrac környékét. Nem is tudom, mit keresek. Talán lábnyomokat, elvesztett tárgyakat. Valamit, ami elvezethet Alexhez és millához. A matrac egyik végénél egy összecsomózott óvszer. Rámtörnek törnek az emlékek, hogy mit művelt velem Alex néhány éjszakával ezelőtt. Undorodva hátrálok. Megint valami ragacsosba lépek. Lenézek, arra számítok, hogy ismét csak iszapot fogok látni, helyette azonban egy üveges, borsónyi fekete szempárral találkozom. A cipőm talpa alól néhány kicsavarodott láblók ki. Elkapom a lábam, de nem bírom megállni, hogy ne a belek és belső szervek földön elterülő barnás vörös egyvelegét nézzem. Mire végre megértem, hogy mit is látok, egyetlen kérlelhetetlen hullámban tör rám újra a hányinger. Egy mókus az. Egy mókus felmetszett hassal. Megfordulok, és egyenesen egy boróka bokorba hányok. Aztán menekülőre fogom.